Машину розвантажували солдати майже півдня на очах у мешканців усього будинку. Там був і порцеляновий посуд, і якісь картини, і пакети з одягом. Керувала солдатиками дружина полковника, як їх тоді називали, підполковниця. Гродаста білявка з закрученою на потилиці довгою косою. Вадима не встигли влаштувати до школи, бо навчальний рік уже закінчувався. Стояв березень місяць. Та й найближча школа була українською, а Вадим приїхав з Росії. Тож хлопець сидів цілі дні вдома. Батько ходив на службу, мати гасала по місту в своїх справах, доглядав за дитиною ад'ютант полковника Іван, зовсім юний солдатик, якого Недавно призвали до армії. Він живів і їхнє домашнє господарство. Прибирав у квартирі, готував їжу, доставляв продукти. Дворові хлопці зустріли новачка насторожено і не квапилися приймати його в своє товариство. Надто вже відрізнявся від нас цей шляхетний матусин-синочок. І Вадим тягся до мене. Все ж таки мешкали майже поруч. Коли я після школи коло дрова на гранітній плиті перед нашими вікнами, він виходив на балкон, споглядаючи за мною, а траплялося і спускався до мене, заводив розмови, але все це відбувалося під наглядом солдатика Івана. Якось, коли Іван відлучився на ринок і вдома у Вадима нікого не було, він запросив мене до себе. Я був вражений тим, що побачив. У таких шикарних квартирах мені ще не доводилося бувати. Іноземний меблевий гарнітур з чорного дерева, на стінах величезні картини і дивовижні килими, на стелі кришталева люстра на кілька лампочок. Та найбільше враження справив на мене святковий кітель його батька, що висів у шафі. На ньому були такі ордени – про які я навіть і не чув. «А в мене є пістолет», – похвалився я. «Бельгійський бульдуг. Я знайшов його в селі, де ми з братом жили в тітки, коли німці виселили нас із Києва». «Ой, покажи!» – загорілись очі у Вадима. «Якось при нагоді», – пообіцяв я. На той час я свою зброю вже відремонтував. Замість зламаної вісі – Прилаштував барабан на вкороченому товстелезному цвяху, приладнавши його в ті самі отвори, в яких раніше оберталася вісь. Тож вважав, що пістолетом знову можна користуватися. І ось одного дня, коли Вадим залишився без догляду, я завів його до сараю і дав йому в руки свою зброю. Він був у захваті. Натиснув на курок, пружинка клацнула, і барабан крутнувся. От якби вистрелити, запалився Вадим. На жаль, у мене немає набоїв, звів плечі моя. Вадим трохи помовчав і таємниче прошепотів. А ми дістанемо. Іван ні в чому мені не відмовляє. І почав мене благати віддати йому цей пістолет. «Ні», – категорично заявив я, – «хіба що зробимо обмін». «Гаразд», – погодився він, – «що ти хочеш за нього?» «І ти віддаси те, що я забажаю?» «Все, що завгодно». «Гаразд, ти мені орден з батькового кітеля, а я тобі пістолет». На тому і порішили. Десь через тиждень Вадимові знову вдалося непомітно вислизнути з квартири він постукав мені у вікно, і обмін відбувся. Я віддав йому бельгійський бульдог, а він мені – батьків орден Леніна. Я був щасливий. Такий орден, та ще й давній, не на підвісній планці, що пришпилюється, а на закрутці, номерний. У перші повоєнні роки в Києві, мабуть, не було такого хлопця, який би не збирав щось пов'язане з недавніми подіями – боями за звільнення нашого міста від окупантів, Червоною армією і перемогою. Кожен дорів по-своєму.